بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده قال الله تعالى يا ايها إن تتك الله يجعل لكم فرقان وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخيره هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يا нема potrebe da se Ponovo predstavljam fala hvala Allahu koji je omogućio. ja sam ponovo ovdje sa vama zaštiti prvi puta. Pošto mi nije prvi puta, ja ću, od prilike su braća ista i neka možda nova braća, ili neki su možda izostali u ovoga puta na ovome predavanju. Al ću se svra, navratiti ili vratit se na prethodno ili prošlo predavanje koje sam ja možda prije godinu dana ovdje održao, a uglavnom predavanje se ticalo, takve, to jeste bogo bojaznosti. I ovo ću učiniti kao kao pred ili uvod u ovaj ders koji sam načeras ja pripremio ako bove. Samo da se napomenimo jer Allah Subhanahu wa ta'ala kaže فَدَكِرْ فَا إِنَّ دِكْرَ تَنْفَ الْمُؤْمِنِينَ Ti napomeni, a opomena će koristiti vjernicima. I ovdje Allah Subhanahu wa ta'ala izdvojio mu'mine, Ni ni rekao pa ina mu, muslimin moglo je doći međutim Allah je napomenuo pa ina zikratan fa mu, jer su mu'mini jedan stepen ili jedno deređo iznad muslimana to je vezano znači za imanske šarte to je tema posebna i to je opšte poznata stvar kada se reda stepenovani islama islam iman i ihsan Ovdje su znači mu'mini I s toga molim, a na ta danas da se okoristimo sa ovim što ću ja raz iznijeti. Međutim, ja uvijek hoću da napomenem da predavanje nije glavni razlog da čovjek novo nešto sazna. Baš upravo ovaj ajed objašnjava i da kažemo potvrđuje da je potrebno za virnike opomena ili napomenan onoga već što je čovjek čuo i ono što, ono što je već naučio. I s toga jeste znači, znanje da čovjek ga obnavlja kako bi to znanje u dijelo primijenio. Ako se sjećate, prošlog dersa je uglavnom kružio čita pers oko bogobojaznosti i temer, odnosno plodovi te bogobojaznosti, a u uvodu sam spomenuo ajed, da Allah subhanahu wa ta'ara kaže, jaju helle dine amenu. Ajed kada dolazi u Koranu, jaju helle dine amenu, ovih koji vjerujete A Habibi često puta, odnosno non stop, kada bi dolazio taj ajat, kaže dobro bi uši, a ona je otvorili. Odnosno čekali su šta će doći posle toga, jaju heledine, amen. Znali su da će doći nešto što Allah naređuje ili što zabranjuje. Ovo ovom ajatu gdje Allah kaže, s.a.w.t.a, jaju heledine, amenu, in kum laha jeđa lekum furkana. Ovi koji vjerujete. Ako se Allaha budete bojali, jeđa lekum furkana daće vam Furkan. A Furkan je opšte poznata stvar preko Omara ibn Hataba koji je prozvat El Farug, onaj koji je, koji je znao razdvojiti istinu od neistine. I ovaj ajed je uban vezan za taj izraz, odnosno za taj glagon Furkan, <gled> daće vam Furkan, daće vam pa znati razdvojiti istinu od neistine, odnosno na našem bosanskom jeziku Onaj, značite poredati stvari na njihovo mjesto. Mi danas možda najviše smo potrebni ovih stvari, kako poredati stvari, odnosno ovu, ovoga, ajeta odnosno ovoga ove takve ove bogobojaznosti kako čovjek da poredati stvari na ovom dunjaluku. Jer se kovo da, da kažemo počelo da se valja i ovo treba da kažemo usredotočiti, odnosno, da ide, da kažemo, pravim putem kojim je zadovoljan Allah i njegov gospodar. Ovaj ajet je jasan, a da ga pojasnimo još, kaže Allah Subhanahu tada, in te te kullahe, ovaj šant ili uvjet, ako, da bi čovjek imao furkan, da bi, imao, da bi znao razdvojiti, Istinu od neistinu odnosno da bi znao poredati stvari ima uvjet koji je Allah spomenutno tada spomenuo u ovom ajetu IN TETTE KULLAHE Ako se budete Allaha bojali Ono je veliko pitanje šta je to bogobojaznost? Kako će se čovjek bojati Allaha? Kad ti neko kaže ili kad nam neko kaže boj se Allaha šta to znači? Da vas mi ispitivo od prošlih puta, ja ću ukratko, spomenuti definiciju šta je tu bogobojaznost, odnosno u lemasu na osnovu ajeta i na osnovu hadisa dali ili stavili definiciju te bogobojaznosti, pa su rekli da je bogobojaznost sve ono što, da čovjek radi ono što je Allah subhanahu wa ta'ara njegov poslanik naredili. I da ostavi ono što je Allah njegov poslanik zabrane. Jednostavna definicija je kratka, međutim je ogromna definicija i velika definicija, I da kažemo, je teško je sprovesti u djelo. Sad se opet postavlja pitanje, namređe se pitanje, kako će čovjek znati i odakle ćemo znati šta je Allah naredio, a šta je zabranio. Kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inama jahše Allaha min ibadihi el ulema Najviše se Allaha boje alimi, učenjaci. Međutim, ko alim? Onaj ko je naučio znanje i primirio ga u djelo, u praksu. To je alim. Ko je bio najveći alim, odnosno, ko je bio na čelu uleme Lemej? Bio je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kome je ilim dolazio direktno od Allaha, sallallahu wa sallam, direktno, što znači preko Džibrila i neka direktno mimo Džibrila. Hvala se objave, to je posebno opet tema. I učitelj poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je bio Allah, sallallahu wa sallam, i dostavio mu je znanje, koje je, da kažem, uroklo plodom. Koji je plod bio njegovog znanja? Ako se sjećate... Aisha radi Allahu teala anha zatiče poslanika sallallahu alayhi wasallam kasno u noći, a njegova brada potpuno okvače na suzama, plače na noćnom namazu, plače. Pa kada je završio kaže Aisha radi Allahu anha, ja rasulallah, o poslaniće, zašto toliki ibadet, zašto toliki plač, zašto toliko o se bojiš Allah s.a. Kad je Allah oprosti oprostio sve grijehe koje si uradio i koje bi mogla eventualno da uradiš kaže, poslanik s.a.v. opšte pozna ta izjava njegova, s.a.v. أَفَلَا يَكُونُ عَبْدَلْ شَكُورًا Pa zakada ne budem Allahov zahvalni rob. Odnosno, sebe ili razlog njegove, njegovog plaća i njegovog ibadeta jeste što je direktno vidio od Allaha s.a.v. što mu je Allah direktno pokazao džennet i džennem. Pa vidio šta je u džennetu. Pa je, pa je znači, radio i dao svoje tijelo, je stavio u službu Da bi stekao Allaho, Allaho, Allaho zadovoljstvo, pa kako bi ga Allah uveo u džene. I istina je da će prvi ući u džene, prvi koji će otvoriti vrata. Međutim, isto tako je vidio džehennem, koji je se klonio grijeha i molio Allaha subhanahu wa ta'la da ga sačuva džehennema. Zato što je video i tako se i ponašao. Znači, bio je najznaniji. Međutim, ta njegova bogobojaznost, odnosno taj ta bogobojaznost koja usko vezana sa čime sa znanjem jer kaže Allah Allah subhanahu wa doista se Allaha nekiše boji alemin učeni <coughs> ljudi znanje je poslaniku sallallahu alejhi ve kako znači kako smo objasnili međutim šta je sa namazom da li će nam doći vahij da li će nam doći mele? neće neće sigurno doći Jer oni snovi koje mi sanjamo, oni lijepi snovi, jesu dio vahja. Međutim, nećemo ništa posebno saznati dok ne budemo dobro zagrijali, da kažemo, stolicu. Kako bi došli do te bogobojaznosti, odnosno kako bi došli do saznanja, a da bi bili alimi i da bi bili najbogobojazniji, moramo znači to znanje koje naučimo sprovesti u ovdjelo. Ovdje ću povezati razlog zašto ogovorim, jeste mudrost Riječ je Allah subhanahu wa ta'ala koji je prve objavio ummetu, cijelokupnom ummetu, ne samo muslimanima, nego čitavom ummetu. I nismo te postali osim kao milo s čitavom čovječanstvu, svim svjetovima, i ljudima, i džinima, i svim drugim svjetovima. Zato je poslanik s.a.v. onaj uzor i primjer svim svjetovima, a najbolji je primjer poslanika s.a.v. onaj ko hoće, ko želi, ko traži, a potraži, znači, susre sa svim gospodarem. Znači, mudrost, riječi koja je ovaj ovdje od, odpoče u ovu ogromnu vjeru, riječ sa kojim je odpoče vjeru, ikra bismi, rabbi, keldadi, harek, oči u ime gospodara, znači, koji stvara čovjeka od ugruška, od, od i sjemena. I ovdje upravo se ogleda, da kažemo, tu vrijednost ili mudrost tih riječi na naprotiv, muslimani su u proteklom, da kažemo, vremenu, bili oskrnavljeni, odnosno bili su uskraćeni dosta stvari, a najviše su bili uskraćeni tog islamskog znanja. Jer o islamu se skroz malo znalo, a dokaz da su bili, da kažemo, oštećeni u tom prošlom sistemu, prije ratnom, komunističkom sistemu, a onaj dokazi da je to istina jeste da muslimani o islamu skroz malo znaju, pa ćete vidjeti da Muslimani uopšteno kad je pitanje namaza koje je naj da kažemo značajnije i najbitnije pitanje u islamu a dokaze najznače najbitnije da je toliko bitno jeste riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem avvelu ma yus'alu 'abdun yawm al-qiyamati as-salah kaže prva stvar zašto će čovjek biti ispitan na suđenju jeste namaz a zbog pitanju koliko je bitno i koliko je veliko pitanje namaza muslimani Nisu shvatili tako, odnosno nisu učeni tako, nisu naučeni tako, pa će te čutki muslimani kažu ako klanjaš selap, jer dobro je. ako ne klanjaš, nećeš biti griješak. Međutim, to je suprotno. Znači, ako čovjek klanja, bit će nagrađen za taj namaz, ako ne klanja, bit će kažnjen. Jer to je stvar, u arapskom jeziku se zove Elimobitarura, odnosno znanje koje je neophodno, za koje čovjek neće imati opravdanja na sudnjime danu. Ovo nisu nas učili da kažemo prije rata. Kada si moj raditelj govorio ako kaña sine seva, imaš bićeš imaćeš savat, bićeš dobro, bićeš nagrađen za to. Nisi mi čak ni uvješnjavali koja je to nagrada, kakva je to nagrada. A istina je da je nagrada se veže i na dunjanku i ono što i, i na ahiretu. Onaj ko se pokori Allahu subhanu vealla, znači biće nagrađen na dunjanku i biće nagrađen na ahiretu. Znalje kakvo je tako je molim Allahu subhanahu wa taala da poromljeni. Večerašnji Ders koji sam ja naglasio moral odnosno kako da se čovjek postavi naspram zajednice. Ovdje je siljano da kažemo ljudi koji su svjesni vjeri. Nisam baš silio s ovim večerašnjim desetom, odnosno večerašnjom temom ili naslovom teme. Kako čovjek, jer mi do sad ovo što smo naučili da kažemo o vjeri, moramo biti svjesni i moramo se osvijestiti da je vakati i da je vrijeme da čovjek mora da djeluje i na drugi. Danas je vrijeme kad ljud, kad je ljudima dostupno kad su ljudima dostupne knjige i literatura i Kur'an koji je preveden na na bosanskom jeziku Buharija i Muslim koji su prevedeni koji su toliko rasprostranjeni i lako je do njih doći knjige koje su prevedene koji su paljete knjige dostupne su svim ljudima i danas ljudi čitaju danas ljudima ne treba mnogo i ne treba puno da mu pričaš da mu dersiš a da čovjek se ne ne prihvati vjeri. nedavno sam prošle Prošlo je sedmice, prije nekih 7-8 dana, bio sam na jednom ljenčanju gdje kaže djevojka koja se pokrila, isto tako, žena je ona udata, sad prije nekih, isto možda manje od mjesec dana, pokrila se, šta je razlog bio da se pokrila, došao jedan brat sa CD-om i sa nekom malom knjižicom i rekao je boj se Allah, kako se ne bojiš Allah da takva hodaš, kako se ne bojiš Allah da takva hodaš, razgoličena, znači neislamski islamski, ne, ne okay. propisno, ona je učena ideo je CD i ideo je jedno tržište. Ona kurči došla i pogledala CD i svom čovjeku, ona je javila što je se desilo u toku dana i njega zainteresovala te iste stvari, a i prije tog samo malo zainteresovao islamu. Znači malo je trebalo da se pogura, ejnoj, hala, hala sad da kažem islamska poroca. Žena pokrivena, čovjek klanja i žena klanja. I danas sutra, odnosno sutra se očekuje ta djeca da će biti isto, hajerli i to su članovi da kažemo društva i to su da kažemo to je to društvo na koje mi moramo uticati to kažem, ljudima ne treba mnogo. Ljudi danas čitaju, znači treba neko da ih pogura, odnosno treba uzor. Mi danas u društvu moramo imati uzore na koji će se ljudi ugledati. Upravo večerašnji text, ja ga povezati opet sa ahlakom. Odnosno, poslanik sallallahu alaihiho sallam je i poslat. Kaže, uvito li u temima makarima lahlak. Kaže, poslan da usavršim lijep ahlak. Da ono što je bilo da ahlaka kod idolo poklonika, da ostanimo ga i da ga samo znači usavršimo, da ga još nadogradimo. Ne ono što je bilo lijepo da ga uništimo, znači, da krenemo novu safku, odnosno novu stranicu, ne. Nego ono što je bilo lijepo da ga ostavimo i da samo još zamjerimo ono ružno sa, sa, sa dobrim. Znači u temnim mekearima od ahlak znači da usavršim ahlak među ljudima. To savršenstvo hlaka govori govori nam Kada je bila upitana Aisha radijallahu ta'ala Anha o ahlaku, o moralu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, njegov moral je bio Kur'an, odnosno živi Kur'an koji je hodio po ovom dunjalu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, gdje mi danas? Kada govorimo o ahlaku, moramo se vratiti na <clears throat> samo četiri hadisa. Od mnogobrojnih hadisa koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, izrekao ili kazao ili ili odobriju ili dijelom pokazao Ulema, odnosno imam Ahmed rahmatullahi, rahmatullahi, kada je upitan odakle, od, odkud imam, odkud šejh, kako si zapamtio tolike ili mnogobrojne te hadise <clears throat> spominje se preko milion hadisa normalno hadis koji se ponavljaju, odnosno imate nekad hadise samo ravija, znači ravije se znači, samo onaj razliku, a istije Isti je da kažemo hadis, ili samo jedna riješ u hadisu, znači promijeni. Tako da ne mora znači, sad znači, će neko reći otkud u Buhari ima 8000 i nešto hadisa, a ovdje se spominje milion hadisa. Čak i Buhari znači 2700 i nešto hadisa je znači, koji se ne ponavljaju, a 8000 i nešto je znači hadisa koji se ponavljaju. U ovome, u ov ovdje je spomenuto otkud znaleš preko milion, oko, milion hadisa što isto znači, znači da su hadisi, koji se ponavljali. Pa je rekao Imam Ahmed ibn Hanbal r.a. Al kaže, nijedan hadis nisam naučio da ga udjelo nisam sprovel. Znači tu je način kako da čovjek nauči da kažemo hadis ili kako da nauči ono što Allah s.a. znači objavuje, jer je hadis je dio isto objave. kaže Allah s.a. vama jenti in huwa ila wahju i on ne govori po svome nahođenju, poslanik s.a.v. in huwa ila wahju yuha Kaže, to je sve objava od gospodara, subhanahu wa ta'la, znači taj hadis i ulazi u objavu. Za to objavu Allah subhanahu wa ta'la kaže, inna lahnu nazelna dhikra, wa inna lehu lehafidhun, mi smo ovu objavu, i mi Kur'an, ovaj Kur Islam objavili, va inna lehu lehafidhun mi ćemo ga čuvati, mi ćemo bdjeti nad njim, i nije se do dana današnjega promijenio nijedan harf u Ni je islam da kažemo pomuće. Jesakim ja ljudima za mučeroj pomuće, no međutim nije to do islama, to je do samih ljudi. Nisu ljudi otvorili, nisu pobrani, nisu odazvali Allah subhanahu wa taala kada je rekao ikra bismirabbikallazi khalaq. Ljudi su se često puta zadovoljni, čuje od imama ili čuje juče danas na dersu, nije se vratio na knjige i zadovoljio se sa ovim da kažemo što možda čuje što ga neko upozori, nije to dovoljno. Musliman mora biti da kažemo pisme, u kom smislu, mora biti pismo da zna je rekao Allah će rekao poslanici. Kako će saznati, ikra bismi rabbi kelladi halad, uči i čitaj, izučavaj, proučavaj u ime gospodara, čitaj Kur'an, izučavaj Kur'an, uči ga na, Bosn, čitaj ga na bosanskom jesku, da zna što je gospodar objavio, što je zabranio, a što je naredio. Čitajte Buharinu zbirku hadisa, Muslimovu zbirku hadisa, Tirvizinu zbirku hadisa i sve ostale zbirke hadisa. Pojašnjenja na te zbirke, proučavajte islam i to je upravo... I poslanik sallallahu a.s.v. rekao talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslime obaveza ili farb je na svakom muslimanu i muslimanki da uče znanje, da uče islam, da ištitavaju is, Kur'an i hadis. Dio wa muslime imam, Bukhari, imam šeha, šeha Albani r.a. kaže da je dajif ali ovaj predhod začitio hadisa kaže da je sahih, da je ispravan. Međutim, može se odnositi znači, na muslimanku, isto koji na muslimana, znači nema, nema, da kažemo, kontradiktornosti u hadisu, može poslušiti kao poukaj. Zdamo da je poslanik Salasana bio najboljeg morala, u sav, da kažemo savršenog morala. Ulema na osnovu tih hadisa koje je poslanik Salasana izrekao izdvaja četiri hadisa, ja i večeras pomeneti i pokušati prokomentaristati za ovo vrijeme, ukratko. Pređi hadis je kaže, kaže, kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem: "Ne Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok ne bude svom bratu muslimanu volio ono što, što voli sebi. Naći vaketje odnosno vrijeme je da muslimani utiču na druge ljude da se ovaj islam da kažemo proširi. Kada bude na suđenjem danu ljudi se kačaju u obrat Što mi nisi rekao o islamu, što mi nisi rekao o poslanikom? Da je došao i da je naredio namaz, da je naredio post, da naredio zekar, da naredio hajđ, da je naredio ženi da se pokrije, da naredio ljudima da ne idu u mjesta gdje Allah Uspodim, ne voli njegov poslanik. Znači ljudi će se kaćat na sudnjem danu, međutim evo da kažemo modusa i evo olakšnice kako da čovjek djelivisno skine obavezu sa sebe. Neku potpuni da kažemo je primjenje ova četiri hadisa, svaki od nas Da kažemo, pola će posla odraditi. Jer primjer vjernika je najbolja dala. Najbolje širenje islama jeste primjeran musliman koji hodi, da kažemo, i ulicom, i čašijom, i džamijom, i kućom, i, i, i školom, i svim, da kažemo, ustanova, ustanovama. Primjeran muhmin mu, mu, je i tekako pola je posla, da kažemo, odrađeno. Ostane stvari, ako ne znate vi objasniti, Allah kaže subhanahu wa taala: "Fes'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun." Vi ako vi ne znate. Prebrste ih da one koji su, a kažemo učili, završili fakultet ili doktorat ili magistrat, koji se da kažemo pali striktno samo stvarima. Ali svako od nas je da kažemo deli odgovoran čovjeka, on će biti pita na sudnjem danu, jeste li prenijeli ono što je obavezno, ono što se znači, ono što može svako da prenese. Svako od nas može da prenese da ljubav objasni da se mora pet puta dnevno klanjati. Da se druga žena mora biti pokrivena. To je ilmu bid'aure da je znači, to su, znači znanje koje je neophodno za kojim değe čovjek ima te opravdanje pred pred Allahom subhanu ve taala na suđem danu zašto nije klanjao. Zašto znači, što ne pitao? I zašto ne pita? I zato vi morate znači te stvari objasniti. Zato kažem ulema na osnovu ova četiri hadisa kako čovjeki nauči na pamet na se bude po, ponašao po tim hadisima, ima će najbolji mora I sa tim moralom će svakako znači, djevati na društvo i na ovu sredinu, znači na sredinu u on živi. Znači, prvi hadis smo rekli Niko od vas nijeće ispravno vjerovati dok ne bude svome bratu želio ono što želi sebi. Kada je čovjek se prihvatio vjeri, ali da se vratimo da ispomenemo svoj četiri pa ćemo i ujedinačnom, znači, onaj tefsir tumačiti. Znači, prvi je قال الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليخيه ما يحب لنفسه اي كل لاسة نحيط نجح يسبرنا في الواتف سيداك لا يوجد اسمه براده فوله الله شتوره سبيح درقي حديث قال الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكو الحيرا أو, أو يسمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كم يريه و الله يسوه إذاً نكا قبري خير نكا قبري دوبر ili uprotivnom neka šuti. Četvrti hadis, odnosno vasijet ili oporuka poslanika sallallahu alaihi wa sallam jednom od azhaba, a to se odnosi na cijelokupan ummed, la taqdab. Nemoj da se ljutiš, nemoj da budeš ljut na muslimane ili na svog brata muslimana. I četvrti hadis, koji je vezan za večerašnju temu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, min husni islami l-mar'i <clears> tarpuhu <throat> ma la ja'nihi. je naj Značajni hadis i bitni hadis u večerašnjoj temi. <coughs> hadis je kaže, poslanik sallallahu alaihi, min husni islami l-meri terpu malaja nihi od lijepog islama čovjeka. Znači, znak da je čovjek dobar musliman i da je lijepo prihvatio islam, da je dobro shvatio islam, kaže terpu humala ja nihi da ostavi ono što ga se ne tiče. Da se vratu na prvi hadis. Kaže Allahom, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Niko od vas neće ispravno vjerovati dok ne bude svome bratu muslimanu volio ili želio ono što želi sebe Mi kada smo se prihvatili vjeri kada smo se prihvatili brade kada se žena prihvatila hijjaba što znači Hidžab znači potpuno pokrivanje i pokrivanje da samo znači vire šake i lice to je hilaf odnosno razilaženje ulemi to je tijema zasebna, znači sama posebna, znači to je posebna tema, nećemo na nju sve građane. Kad je čovjek prihvatio, znači islam, da li to želi, da li je potpuno njegov iman ili njegova vjera, ako ne želi to isto svome vratu. Međutim, mi dosta toga želimo i dosta toga da kažemo, hoćemo legoti imaju načini imaju metode kako prenijeti te stvari mi ne možemo čovjeka uzaditi da kažemo vjeruj i spasi se đehnemama nema go ljudi shvatit jer su ljudi živjeli u okruženju gdje mu se nije govorilo o đehnemu i je potama đehneta niti mu se govorilo o đehnemu i strahotama đehnema i da je to istina da je to rukn i da je to da kažemo stup vjeri. Bez sva vjera ne može da opstane nije čovjek vjerni kako ne vjeruje u sudnji dan vjeruje u đaneti đehnem to ljudi meni objasnjavam apsolutno ili malo valo to skroz, jer danas vi u ljudi, kod ljudi imate sumjeju da kažemo u taj dženeti džahnem, kaže, niko se nije vratio. To ćete često čuti u našem društvu, kod naših starih ljudi. Niko se nije vratio, a on klanja. Klanja mehanički, on nije razumio da kažemo taj namaz. Volimo vas na to da popravi to stanje. <tavim> <tavim> taj da kažemo hajr, znači što čovjek voli sebi, kako onaj da u upotpuni svoj iman, da prenese na, na druge ljude, Taj preno, to prenošenje, da kažemo, to hajre je onaj cijelokupan, onaj, da kažemo, jedan e, komplikovan ili cijelokupan put ili način kako da čovjek promijeni to stanje, kako da taj hajr koji on želi, onaj, da bi upopunio svoj iman, da, da ga prenese na drugi, da taj hajr, da ne bude samo pusta želja, nego da ga u, u stvarnosti, pre, da kažemo, da ga, onaj, u djelost provede. Kaže Allahu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno, Allah subhanahu wa sallam, opisujući poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na na koji da, prene, da prenese, da kažemo, taj haj, na, ta, na te druge ljude, na svoju rodbinu, na svoje, da kažemo, svoje djecu, na, na, na okruženje, na komštije, na na rodbinu, uopšteno i na sve ljude, kaže Allah subhanahu wa sallam, opisivajući poslanika sallallahu alaihi wa opisuju, sallam, kaže da si bio gruba i osora srca, kaže oni bi se rasprašili oko tebe. Znači, ne nadi mogu oprenijeti taj خير koji ti koji si ti prihvatio, znaš da je džennet istina i da je džehennem istina, izbojite se Allaha subhanahu wa taala da datene u vede u džehennem, prihvatio si namaza, posta, zakata i onoga što Allah subhanahu wa naređuje i poslanik sallallahu alejhi ve I ostavio si što je Allah zabranjuje u poslanik. Najako je naći da prenese što drugije da bi potpunio svoj iman. Kaže Allah subhanahu wa taala evo mogu do sa recepta kako da čovjek postupa. Jedan od, odnosno jedno od, ajeta koji govore na tu temu koji nam pomažu kako da prenesemo taj hajl. Kaže Allah s.a.voreo punta Faddam Galida al-Kalibinem Faddam min Aulik, poslaniku s.a.v. kaže da si bio glugo i osora srca, oni bi se rasprašili o tebe. Što znači da poslanik s.a.v. nije bio takav. Bio je blag, bio je nježan, bio je da kaže pristupačan. I ljudi su zato hrlili poslaniku s.a.v. i priznavali su znači Allaha kao gospodara njega za poslanika s.a.v. Drugi razin odnosno drugi ayat vezan za ovu temu kaže Allah subhanahu wa taala idu ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana w jahdilhum bil lati hiya ahsan kana qazibat I da bi upotpunio svoj iman. Treći ja smo se upomnuti ovde samo na jedan događaj odnosno isto pomagalo kako su ashabi odnosno kako su djeca u vrijeme poslanika sada se danas razumjeli ovije ovaj hadis. Pozivajte Allahu subhanahu wa ta'ala za shi wallahu bi risaat mudrashio. Ja Kad da sam prošli puta ga spomenuo al inshallah neće bitio nisu više da spomenu večeras ponovo da ga opravimo. Hasan Hussein koji su bili dječaci u to vrijeme vidjeli su jednog starca koji se abdestni, međutim po re, pobrkao je redoslijed abdjesta, a oni koji su razumjeli da kažemo taj ajet gdje kaže Allah s.a. Budu i da se bili rabbi bil hikmeti, kada pozivaš Allahu, pozivaj sa mudrošću djeca, u to vrijeme su znači taj ajet, Pa su vidjeli tog čovjeka, znajući da je redosljed u abdestu rukn, odnosno ne može abdest biti ispravan ako nije redosljed, redosljedom se čovjek abdestio. I to se poslije veže znači, za namaz, veže se znači za njegovu cijelokupnu jedu. Oni su htjeli da promijene to stanje tog čovjeka, tog naroda, ili tog čovjeka. Pa su mu prišli nisu mu rekli kako te nije sramota, toliko si godine proživio i toliko godina imaš, naj ne znaš što abdestiti. To nije od hikmeta. Tako zato nisu ni postupili na taj način. Niti su rekli djedo, nisi se ispravno abdestio, hajde te mi podućimo abdestu. Nije ni to hikmeta, zbog čega? Odmah se može doći, jer logično je da čovjek stariji bolje razumije vjeru nego mlađi, mlađi čovjek. Ili to dijete koje je bilo. I to znači nije hikmet da on, recimo, kao dječak dođe starijem čovjeku da kaže, neispravno si se abdestio. Počeo reći, vi ste neispravni ne znači, na taj način, niste vi naučili kako treba Mi ste djeca, razmiš, ja sam bolje naučio. Međutim, oni su potrebili baš ikmet. Pa su mu došli, prišli i kažu ja Ami. O Amidža. Kaže, nas dvojica, hoćemo da ti nama presudiš. Ko su od nas dvojice bolje abdesti? Subhanallah. Pa kaže, ovaj, ni, na kraj pameti mu nije bilo da su oni došli da njega poduče. Pa je odmah pristao da kaže, hoću. Ne problema. Neću izgubit puno vremena, to je kratko vrijeme. I oni su se počeli abdestit. Međutim, u abdestu... Onaj, skoro se svi isto abdeste, oni koji razumiju abdest, nema da kažem neko se bolje, neko slabije s i oni su došli da se abdeste i isto s abdestli, znači nema tu razlike velike. Međutim, dok su s redu, onaj redosljed koji su oni onaj, radili, on je skonto da on nije tim redosljedom išao. Pa su da osjetio, kaže ja subhanallah, kaže neko je slavljen Allah, kaže niste li došli da ja vama presudim bolan? Hoće se bolje avdesiti. Onda je skonto, šta je, zašto su so oni došli? Kaže su pamla, kaže ovo je škola poslanika sallallahu alejhi Kaže ovo je škola poslanika. Znao je taj čovjek da su to onuci od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sto djece od Fatima radijallahu i od Ali radijallahu anhu. Međutim, škola poslanika sallallahu alejhi šta znači škola poslanika? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači primijenio u praksi ajete, odnosno ajeta Allah subhanahu ta wa ta'ala ula sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana počatimo bilnati je احسن kada pozivate pozivate samo udrošo i svi oni koji su bili okolo njega koji su voljeli poslanika sallallahu alejhi koji su voljeli gospodara prije svega su razumili taj a je pa sve ovako znači i postupili da ne bi od ulja puno za ovu temu znači, ima puno stvari znači vežo se jedan radugo ja ću se vratiti na ovaj drugi prijeći na drugi hadis je kaže baba poslanik sallallahu u Na Znači, ovi hadis su svi vezani, znači, i tiču se nas koje jedinačno svakoga. Iz kog razloga? Jer je vrijeme da čovjek stvarno utiče na ovaj narod. Da prenese ono što, da kažem, ono što zna i ono što je shvatio, ono što je privatio, da prenese na ovaj narod. Ne da prenese tek tako da bi skinuo sa sebe, onaj obavezu ili da bi skinuo dijademičnu obavezu ne nego taj hajr koji čovjek da kažemo uživa na ovom dunjalku od Islama da ga prenese na drugi kako bi se spasio znači vatre vezano za ovaj adis kaže niko od vas onaj, onaj ko vjeruje u Allaha i ko vjeruje u sudnji dan neka govori hajr ili u suprotu ili protivu neka šuti vezano za govor Često puta ljudi, ljudi pričaju više nego što treba, međutim muhmin kako upotrebljava svoj jezik? Na koji način da kažemo muhmin priča? Za razlik od munafika muhmin prvo stavi svoje srce kao filter za svoj jezik i dobro pazi šta će reći, a pa tek onda izgovori. I onaj koji stavi svoje srce ispred jezika neće se puno kajati. Za razliku od munafika koji samo gleda da govori, da priča, a srce tamo negdje postrani, pa se nekad i pokaje, a nekad se i nekaj. Međutim, ko je stavio srce ispred, jezik ispred srca, često puta se kaje. I to je odličje munafika da gledaju, da puno pričaju, a malo rade. Ono što je vjezano za ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Najviše što će ljude uvesti u džahennem jeste jezik pa je uvati svojom rukom za svoj jezik pa je pokazao, znači praktično kaže ovo pokazao, znači za jezik Drugi hadis vedno za ovo kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam meni admenu li ma bejne lihijeli oma bejne fehidajni admenu lehu bil dženne kaže, ko bude garantovao za ono što je između dvije vilice misleći na jezik I kaže, ko mi bude garantuo za ono što je između dvije nadkoljenice, misleći na polni organ, kaže, Admanu lehu bin džennet, kaže, ja mu garantujem džennet. Danas, nažalost, živimo u okruženju gdje se pokvarlo pokvarilo znači, jezik i da kažemo taj polni organ, odnosno to društvo koje je apsolutno na to da obraća pažnju jedan od znakova sudnjeg dana jeste kada će se da će se prokasprostraniti pr pr pr pr pr onaj Mi danas nažalost živimo možemo u takvom u takvom okruženju i ako mi ne budemo onaj uticali na to, na tu promjenu onaj, da bogda da se i mi spasimo ili da budemo pošteđeni kazne. Re ja Allah subhanahu wa taala prijeti ljudima zahrul fesad fi l-bari wa l-bahri bima kasabet eydin nas. Pojaviće se i pojavio se nered, fesad na kopnu i na moru. Mi ima kje sebe te idin nas? Samo iz razloga što su, se, što su ljudske ruke zaslužile to. Šta su ljudske ruke zaslužile kada se čovjek ogriješi? U Allahu subhanahu wa ta'ala Allah pošalje i zemlje trese, pošalje katastrofe koje nas danas okružuju. Nismo mi daleko od toga. Jedan događaj koji je vijezan istot za ove stvari, vi dobro znate kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleka da uništi jedno nasire ili jedan jedno, jedno, jedno stanovnike jednog grada, pa kada je video otišao, našao je čovjeka koji je bio dobar čovjek, koji je klanjao koji je postio, koji je on, pokoravao sa Allah subhanahu wa ta'ala pa se vratio kaže gospodar u tom naselju, u tom selu, u tom mjestu ima čovjek koji je dobar pa mu Allah rekao subhanahu ta'ala kaže idi vrati se, kaže od njega počni od njega počni uništiti znači i uništi taj narod zbog čega je to Allah subhanahu wa ta'ala radio kaže on je bio dobar Nije drugim ljudima to dobro prenosio. Ni drugim ljudima objašnjavao šta je Islam. Ni drugim ljudima objašnjavao, objašnjavao značenje namaza. Nije drugim ljudima govorio taj hajb, pa je zato od njega znači i krenulo Treći hadis kaže Allahov poslanika Sala Selem, odnosno vasiljek Allahovog poslanika Sala Selem, jednom od ashaba koji se odnosi na cjelokupan umet, a tak da. Nemoj da se ljutiš. A koga da se ljutiš? Nemoj da se ljutiš na svoga brata muslimana kada čovjek pogriješi prva stvar ashabi Ridvana rahijalih aleyhim ecma'in kada bi vjerni kad kada bi ashab pogriješio 70 uzura bi mu našli ili tražili tobi da da bi ga na kraju znači optužili međutim danas čovjek često se Deus subhana čovjek uopće ne pogriješi nego preklićavajući znači greškvicu malu čovjek znači s jezika na jezik preklićavajući znači dođe od, od muhej se napravi medvjed pa se znači preključavaju stvari i znači dodaju se i na kraju ispadne laž, cijelokuprav, znači čovjek ili jedan daja ili jedan musliman pogriješio u nekoj meseli na kraju se napravilo, on je nevjernik i on je ovakav, on je nakav međutim mene često puta to posjeća na žene, ne na žene vjernice mu'minke, onaj da kažemo Žena je opisana ona koja, da kažemo, prenosi tuđe riječi sa gibetom. Međutim, ne vjernica. Uopšte, opet se mora izuzeti vjernica. Vjernica neće tog boji za Allah. Ali to je, da kažemo, sklonno više ženi nego muškarcu. Da čovjek kada čuje stvar, prenese da, a prije toga nije provjerio. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže in in Ovi koji vjerujete, kada vam dođe haber kod fasika, od čovjeka poporenjaka peteveđenu, provjerite to. Znači, svojstvo moglina jeste kada čuje haber, mora ga provjeriti. Ako budemo tako i najradili neće se pojaviti nered na zemlji. Allah ovaj je Subhanovo tada pro proglasio fasikom, odnosno povod ovoga areta, možda nekom poznat, nekom manje, manje poznat, je bilo ashab. Koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da preuzme zekjat jedno, od jednog plemena koje je prihvatilo islam, odnosno u početku je prihvatio samo vođa plemena. Pa je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iduće godine pošalje grupu u da preuzmu zekjat od moga plemena. Kaže ja sam ugledan u svome plemenu I nadam se i ubijeđen sam da će oni prihvatiti islam i tako da ćemo sakupiti zekajar doći tad i tad, precizno odredio datum. S.S. je poslao jednog dana shaba da preuzme taj zekajar. Međutim čovjek kao čovjek kaže Allah da nam tada Hul Hulikar insanu dajifa, čovjek je stvoren kao slabašno biće. I zato ovom ashabu je došao šetan i šapnuo mu i kaže Allah samo zna jesu oni prihvatili islam, on ti će otiče, tamo i ubićete možda nisu uopšte prihvatili islam, ne znaš na što ideš. Pa on došao do pola puta i vratio se, kaže, poslanice, kaže, oni su se odmratili od islama, ne mazakijata. I provjerio. I poslanica Lolovo, ali je u sredem, nije mu došao ovaj ajet, ja joj hraddina, amenu, in džajekom, falsi, kumbi nebe, in fetebeđenu, ovi koji vjerujete kada vam dođe pokvarenjak sa haberom, sad sa viješću, provjerite je. Ovaj ajet nije, znači, ovaj, znači, ovaj događaj je povod ovog ajeta, koji će, znači doći Pa Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao znači, onaj, koga da pošalje da provjeri taj haber. Međutim nije Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mo taj a, nije imao, znači, taj ajet i onda kaže Poslanik sallallahu kaže spremite jedno da spremimo jedno onaj koljanicu jednu grupu muslimana koji će otići u to plemen da ga napadne i da se bori protiv njega onaj da povede borbu da povede džihad protiv njega. Skupilo se ashabe sa konjima sa konjima na oružani i uputili se prema tome klemen. Međutim, sada se je desilo. Vođa ovog klemena je čekao taj datum, odnosno taj dan, moment, čekao da dođe neko od poslenika za 7 da preuzme zekat. Kad je vidio da niko ne dolazi, on je sakupio taj zekat i poslao jednu grupu muslimana tog svog, znači, plemena, ite, ite poslenika za 7 nosite taj zekat. Jer sam objećao, minuli muslimani su, znači, onaj na šartovima, znači oni obećavaju znači, svoje obećanje, znači neće on da je pro Pa su krenuli znači ovi iz ovog plemena i muslimani su krenuli znači, da i, da se borije protiv njih i na polo puta se sreli. Šta je sad? Pitaju ovi, ko kaže, mi smo iz tog tog plemena. Ko kaže, mi smo shabeli ovom poslaniča. Gdje ste krenuli krenuli da se borimo protiv tog plemena? Ko ste vi krenuli, krenuli, da krenuli da donesemo zekijar, poslaniča, za znači, njih niko došao. Kaže idemo kod poslanika za selem. Pa su krenali svi zajedno kod poslanika za selem. Kad su došli u Medinu, imalo se šta vidjeti. Šta je rano, poslanik objasnili kod i šta su, šta zašto su krenali. Kaže poslanik za selem, zovite mi toga slava kojeg sam ja poslao da preuzme zekijat. Pa on došao poslanik za selem i kaže ja Rasulallah. Kaže, meni je šeitan prišao, ja sam tako i tako postupio bojeći se za svoj život. I poslanik za selem nišla komentaciju, puno tog. Prihvatio njegovo opravdanje, ili njegovu da kažemo izjavu prihvatio je Allah zna šta je znači u srcima ljudi. Isto kao što je prihvatio od azhaba koji je učestvao na bedru, a koji je pred sami samo osloboženjem neke poslao ženu da obavijesti mušrike kako je poslanicu 17 skupio vojsku da se bori proti mušlika. Vidite, znate taj događaj Siri, a taj ashab je isto se odnosno bio na bedru bio znači od učesnika bedra a Allah Subhanahu ta'ala oprostio svim ashaba koji su učestvovali na bedru i zagarantovao im džennet već timova ashabera radi a ovo dijelo je znači u, u direktnom da kažemo sukobu sa imanom da čovjek pomogne nevjernika protiv protiv vjernika to je mina oqedel iman ono što da kažemo čovjeka istog, istog momenta znači ona izvodi iz vjere i postaje nevjernik Pajučetin poslanik slazem prihvatio kada je došao kod toga skhaba odnosno Allahova obavijestio Merikom da je kremlna žena da obavijesti muškike da da će muslimani napasti muškike kako bi se oni pripremili pa je poslao znači isto tako onaj jednu grupiću da da tu ženu pa su je prisrali rekli su gdje je taj gdje je to pismo kako je pismo kaže ima pismo 100% ne budeš nam rekla gdje je pismo mi ćemo te čitati u Skinit ćemo ti odjeću, sve ćemo, znači, pretražiti. Pa su ona pripala, znači, za svoj, za, za, da kažemo, ona pripala se da ne bi to uradili, pa su, pa je rekla, znači, pismo je, znači, u pretenici. Raspravila je pretenicu i imalo se šta naći. Pismo je, znači, bilo. Šta reko rekao Omer radi Allaho vanhu? Kad su ustanovilo da je on, da je on poslao ženu da obavijesti mušljike, kaže Omer radi Allaho vanhu? Ja, Rasulullah, kaže, dozvorim da mu glavu osjeće. Samo ja Omer. <kuh> Osobu njomere, mm -hmm. zašto poslaniče? Kaže, da vidimo šta je razlog. Pa je rekao ovaj Ashab i ja, Rasulullah, kaže, ja imam u Meki porodicu kompletnu i niko nema da ih zaštiti. Kaže, ubijeđen sam da će Allah pomoći i tebe i tvoju vjeru. I da ćeš pobjediti nevjernike i mužrike. Ali kaže, imam tamo, znači, porodicu koja nema zaštitnika pa sam htio da se približim Ili da se, se mnogo približim tim nevijernicima ili tim mušnicima kako bi pripazali moju poradcu. Znate da je posljednik za sve biti to prihvatio kao uzor, kao opravdanje. Molim malavsko nam no da oprosti i to na shava koji je uradio. Međutim, djelom kao djelo je znači ono što čovjeka izvodi iz vjeri. Mi danas bi da proglasili nevijernik mala nebude zna i šta mi se sve još onaj prepričavalo. A shavi su šutili oko toga kad je posljednik za sve biti to prihvatio i nisu više... Nisu više bili, da, ashabi nisu bili, da kažemo, žene. Oni su provjeravali stvari. Danas se to ne provjerava, molim Allah subhanahu da popravi to stanje. Znači, koliko je bitna stvar da čovjek koji onaj, vjeruje Allah subhanahu wa ta ta'la, da, da provjerava stvari, jer je Allah subhanahu wa ta'la, ne te stvari da se provjeravaju. Međutim, ovdje ovaj hadis, kako bi čovjek bio uticajan u društvu, Prvi svega on se da bi uticao na ovo društvo, ovaj treći hadis kaže la, tak da nemo da se ljutiš na svoga brata muslimana. Kada pogriješi, kaže Allahu poslani klasan kurlubeni adam hataun, tohajru hataine ta'u Znači, svi sinovi Adamom su grešnici, najbolji su grešnici oni koji se kaju. Druga stvar, Allah subhanahu ala opisuje vijednike, grešnike. Znači, imaju vijednici, vjerni, grešnici, imaju obični grešnici. Pa izozo Allah subhanahu wa taala znači vjernike i grešnike pa je opisao u jednom ayatu Allah spominje odnosno obećava ili upozorava ljude džehennemom koji budu radili to to to i to piše znači džehennem i onda izuzima kaže illa alladine taabu wa amanu wa amilus salihat fasawfa osim onih koji se pokajaju Wasimuni ilal ladina ta'at ilal ladina amanu wa 'amilu salihati Wasimuni koise pokaju lil ladina ladita'u ilal se ladita'u wasimuni koise pokaju wa amanu tu'minu wa amanu salihati tusawiyek lez znači sa saviravanjem naši danađi dobra djela najbolje dobro djelo je namaz poskviravanje znači najbolje namaz kao dobro djelo Kaže: "Fasofu, yubdelu Allahu sayeatihi min alhasanati." Allah će zamijeniti znači sva njihova loša djela znači dobra djela. A ovdje ima u ayetu ne mogu da se sjetim, tem je pobjeglo, ala ma thalu wa ya'lamun." I kaže ne ustrajavaju u tom grijevu, a zaju da grije. Znači to je opis To je opis vjernika, grešnika. Ne ustrajavaju u grijehu, a znaju da je grijeh. Dok obični grešnici, ne osvrćuju se, znači, i ustrajavaju na tom grijehu, znaju da je grijeh, ali ne obraćaju pažnju na taj, na taj grijeh. Dok sa razlika od vjernika, mu'mina, kaže ne ustrajavaju u tom grijehu, a znaju da je grijeh. I to je razlika, jedini, jedina razlika znači, između običnih griješnika i vjernika grešnika. Kada mu čovjek kaže boj sa Allaha, to je Allah zabranio, njegov poslanik, on znači istog momenta znači stane. Ne treba provjeravati pošto mi danas smo previše sumničali. Vi dobro znate ashabi u vrijeme poslanika sallallahu aleyhi ve sellem kada su se okretali prema Beytun Maktis. onaj jedan od ashaba je klanio sa poslanikom sallallahu aleyhi ve sellem poslije onoga kada mu Allah naredio da okrene svoje lice prema Keabi, prema Mekin. Pa je prolazio pored Mešida kibleteji koji je poznat u Medini. Video je muslimane kako su okrenuti prema Betul Maktis, prema Kucu današnji koji danas krvari tela popraviti to stanje onaj okren civili tajmo pejor pa kaže danas sam klanjao sa poslanikom prema okrenut je znači Allah mu naredio znači da se okrene prema Kabi i okrenite se vi prema Kabi Nisu htjeli da provjeravaju, da su umljivi, znači, jel to istra nije istina? Iz tog momenta su se svi okrijeli znači, u namazu. I zbog toga je taj mešćik dobio ime kibleten, znači, mešćica dvije kible. Znači, u toku namaza su se svi okrijeli, znači, ima mi prošlo, znači, naprijed, ponovo, jer bilo je skoro u suprotnom znači, onaj pravcu, u medini, znači, suprotno je, znači, kjaba od, od kuca. Potom je dobio, znači, ime kibleten. Nisu sumljali, znači, ko je rekao, šta je rekao nego Znali su u to vrijeme, znači, su bili ljudi od riječi, odnosno, znači, shavi su bili od riječi. Moramo I moramo lasko rekla mi budemo takvi. Međutim, ono što je pojenta, posijet poslika za svelem, ja, nemoj da se ljutiš na svoga vjernika, provjeri stvari. Čak i ako je pogriješio, vidiš šta je razlog prije greške. Kao što je poslika za svelem, znači, pitao uvijek šta je razlog, zašto si to uradio? E, ako nemaš vjernika da, da, da provjeriš, najmanju stvar ću oti. Nemu da pričaš, nemoj da prepričavaš. Ako nemaš vremena da da provjeriš, imaš svemeno da šutiš Allah fi dog, znači na jezik i idioti na volju. hoćeš i griješiti i ćeš šuditi. Treći, odnosno četvrti hadis vezan za večerašnju temu koji je najteži nažalost muslimanima, ona gdje muslimani često puta padaju na tome. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yanih. islama čovjeka je da ostavi ono ono što ga se ne tiče mi danas šestu puta zalazimo ili zadirimo u teme ili stvari koje sad nas apsolutno ne tiču. Međutim, ashaavi nisu imali vremena za drugi. Znači, bavili su se sobom i mi danas treba da se bavimo sobom najviše, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jajuhele dine amenu kuham kusakum vahlikum naran. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodco od vatre. Ajmoj da čuvajte komšiju, niti komšinicu, niti ovoga, niti onoga, niti nihajda, niti ovoga, niti onoga, razumite, čuvajte sebe, jer Allah naređuje čovjeku i vijerniku, jajve ledine, amenu, kuem fusekum, vahlikum nara. Ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodce od vatre. Na koji način čovjek da sačuva sebe i svoj, svoj porodce od vatre? Porodca, ovdje mora se objasniti, znači u porodcu ko ulazi? u porodica porodica znači kod muškaraca se znači ulaze žene i djeca ulaze roditelji to je znači ehl. ehl to je znači širi onaj pojam je ulazi znači kompletna onaj rodbina odnosno i ljudi otac i mati u ovom hadisu znači odnosi se samo porodica znači kod muškaraca odnosi se samo na ženu i na djecu jer čovjek će biti sveke pastir u svojoj kući i bliće odbora za svoje stado stado je znači žena i djeca kod žene su znači ehl samo djeca neće biti pita za čovjeka Nego će biti pita samo za sebe i za svoju djecu. Dok će čovjek će biti pita za sebe, za svoju ženu i za svoju djecu. Kaže ku am fuse ovaj ko. Ovo je glavor ku. Od i teka je teku. I teka je teki, došlo isto od se ili čuva ili ili zaštiti. Znači glavnom čuvaj, je. Isto od takova. Slično znači, ima povezano znači, sa takovom. Vrata se samo znači, šta znači, znači takova. Onaj, na nekoj način, znači, da čovjek čuva sebe i svoje porodce od dva, tri, jesu preko takve. Jesu da čovjek postavi ono što Allah, znači, zabranio njegov poslanika, da radi ono što je naredio Allah i njegov poslanik, tako ćemo zaštititi sebe i svoje porodce. Každa ova smo tada, znači, samo kuveno fusak mu ahlikum nara, čuvajte sebe i svoje porodce od dva, Ako tu budemo, na tom polju odradili, ono što Allah od nas traži, mi smo uspjeli. I sad ćemo biti primjer I to da kažemo svijetao primjer ili svijetli primjer u društvu i to je pola posla urađeno. Ljudima drugim neće trebati puno da im pričaš jer imaju uzore da kažemo u društvu. Opet kažem ovaj hadis da min husni islam al i ta kuma layanihi, uglje pok, ili znak lepog islama da čovjek dobro da, shvatio, da je posmatrao da normalno smatra islam kao tepog malayani, da ustali ono što da se netiče. A ono što ga se tiče, mora da radi. Kujem fuse kujem liku nara, čuvajte sebe i svoje porodce odlateri. To su ta četiri hadisa. Ja ću završiti još <clears throat> i ostavit ću vam prosa, ako budete htjeli što da pitajte, bojrom. O, završit ću sa <clears throat> još jednom da kažemo, temu koja je praća. Danas je da kažemo, evidentno, da dosta braće ili dosta da kažemo, muslimana pribataju se vjeri onako, da kažemo, izvorno, odnosno onako kako Allah smo dala, znači, zadovoljan i njegov poslanik. I to je evidentno, da kažemo, ne samo ovdje u Bosni, nego i naši u Evropi, u, i u <coughs> Americi, i na zapad uopšteno, i to nevjernika najviše boli. I ova današnja kampanja koja se vodi, uglavnom se vodi protiv istine, odnosno protiv, protiv islama. I hvala da danas nije problem velik da ljudi prihvate vjeru, jer stvarno je, živimo danas u okruženju gdje mi više nismo... <coughs> ljudi koji se rijetko na ulici sreću, da smo mi pojava znači, u društvu, žena sa hijabom, žena sa nikabom, čovjek sa bradom, čovjek bez brade, ali pet fakata je njemu sve to. Gleda me ovo, ovaj, mašla danas taksista kod vas, stao iza moga auta i pita, hoćeš li izaći? kaže, ja hoću da idem klanjati. Mene iznenadi, prijatno me iznenadi. Onaj, kaže, hoću da idem u džamiju, da klanjam. Onaj, bilo mi baš mi drago, bilo. i znači više to nije onaj, Rijeko, znači, to je baš pojava, znači, da kažemo, u društvu, da ljudi držaju, da su ljudi shvatili, znači, vjeru. I hvala Allah, smo nam dala, kad je tako stanje, bolimo vada da popravi još to stanje. Nije komunizam, opet kažem, nije komunizam, danas je dostupno ljudima da upoznaju islam. I to je najveći razlog što danas muslimani se, da kažemo, bude iz svog sna koji je bio toliko ona, tvrd. I teži nego medvjeđi stane. I još teži, da kažemo. Međutim, to bude se, hvala Allah, i to treba iznati, treba to da kažemo prihvat tako i pomoć da ljudi znači još više uznapreduju da kažemo u vjeri. Ono što je da kažemo, što sam htio već ovaj da napomenim samo, ljudi, ljudima je lakko da uđu u vjeru. Ali ovdje se jedno veliko pitanje nameći Hamada nije velik problem uđi u vjeru, nego je veći problem kako čovjek da ustraje u toj vjeri. Opet ću napomeniti ono što je poslanik s.a.v. O, anaj, oporučio, odnosno privjerom pokazao ili tražio od ummeta kako da ustraju u ovoj vjeri. Kaže poslanik sallam svoje dobi Allahuma yamu kallid al velkulu trpiti kalbi ala dini od ti koji okrećeš srcima učvrstiti moje srce u tvojoj vjeri. To je najveće pomagano da znate. Šta je ovo? Ovo je doba. Te Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ud'uni es teđip lekum Mi me molite, a ja ću se odazvati Najprećaj, naj, naj da kažemo Mi smo najpreći ove dove Preći nego poslanik sallallahu alaihi wa sallam Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam da neće griješiti I poslanici su bezgrešni bili Zato kaže ima malih prakventura alaihi Kaže la ma'asuma Ila sahiba hadar kabrut To je pokazao na poslanika sallallahu alaihi wa sallam Kaže nema bezgrešnog Po pitanju vjeri poslanika za selem, pokazala na kabor poslanika za selem, mi smo danas grešnici, poslanici nisu bili grešnici, Allah im sačuvao toga, ali, su, ali je poslanik naš koji će prvi ući u dženeti, najbolji halk, najbolje stvorenje, česta dova i najčešća mu dova bila i to, znate gdje, na sežni. Allahumma, ya mukallib al kulub, thabit kalb ala dini, ko ti koji okrećeš srcima, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. U drugom liba ajetu, Allahumma, ya mukallib al kulubi, wal apsari, sarlih kulubena na ta'ati, na ta o ti koji okrećeš srcima, isti je prirod na našem bosanskom, da kažemo siromašnom jeđikom, učvrsti naša srca u tvojoj vjeri. U drugom ajetu kaže Allah, subhanu wa ta'la, vama illa ila ješa Allah. Vi ništa ne možete osima ko Kada Allah nešto neće. Čovjek bi imao volju da klanja pet puta dnevno, ali neće. Nešto mu se ne da. Odnosno ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Najveći razlog, znači što čovjek ne može da se okrene vjeri, grijesi njegovi. Međutim, kako da čovjek grijeha ostavi? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Al maru ala dini halilihi a'adakum menju halih. Čovjek je u vjeri svoga prijatelja, pa neka svakko dobro pazi s kim će prijateljivati. To je opet da kažemo jedan od recepata kako da, Ustraje na ovom putu ili odnosno kako da uđi u ovom vjeru i kako da ustraje na ovoj vjeri. Opet kažem, <coughs> ponavljam ovaj ajde, Allah kaže subhanahu wa ta'ala udu'unije s blekom. To je najbolje pomagalo i najveće pomagalo. Udu'unije s teđi blekom, molite me a ja ću vam se odazvati. Odnosno Allah zagarantuje da će odazvati. Mi smo danas najpreći dove Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumme javu kalribel korub tebit kalbi ala dini. Tebit korubel ala, ala dini. O ti koji okrećeš srci moći hr A ako tako ustrajimo, ako budemo moliti Allah s.w.t., Allah će nam će odazvati. I trebamo Allah s.w.t. puno moliti da nas učvrsti i trebamo Allah s.w.t. moliti da nam pokaže put takve, odnosno put furkana. A taj furkan se pogleda, odnosno znači, uvjetovan je sa bogobojaznošću, a ta bogobojaznost se riježe, znači sa znanjem. I zato molimo način gospodara da nam otvori ona jeram poveća znanje i da nas učini u donji koji će, znači ustrajati na ovom putu i koji će sresti gospodala svoga a on zadovoljan sam njim sa njim i da nas nas na krađa u genet ovako kako nas je vodio večeras znači sa sastavio